บุ๊กทูเจ็สสขอร้องให้ทําอะไรบางอย่างคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับอย่าให้สั้นเกินไปนะครับ n e m o c n a krátko prosím. a n i t e něco k r a t š í prosím. Chcete mi vyvolat fotky? Růp je na CD. Krab. Fotky jsou na CD. Růp je v k l o n g k u Fotky jsou v e f o t á k u ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับออกระจกแตกสกรีชก็ยาโร้บิเต้แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่ยาพร้าซนาช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ ช, ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Můžete vyčistit ty kalhoty? c h c m o o h a d a m a k r p Můžete opravit ty boty? k o tó b u r i a í m a í k r p Můžete mi připálit? k u m m a k l f k m a kráp? m t e z á p a l k y nebo z a p a l o v a č k m t k b u r maí, kráp? Můžete mi přinést popelník? k o u ř o u t e doutníky? k o u ř o u t e cigarety? k o u n o t e pipe? k o u n o t e d ý m k u